Végre szétverte a csak térben és fényben létező tudat kényelmesen szűk falait, és a betörő időfogalmával egyszerre született meg ikertestvére a személyiség. És már tudtam én tudtam hogy valahol a végtelen térben hintázom kék és vörös fények bölcsőjében. Azután a végtelen új tartalmakkal bővült hideg és meleg hullámokkal, melyek a fény színétől függtek. De a hinta nem tudomást a betolakodókról, sőt, a fény ritmusával is szembefordult. Kék-hideg zuhanás, piros-meleg emelkedés, majd a zuhanás fele kék-hideg, a mélyben pedig meleg és vörös. A tájékozódás és az alkalmazkodás minden sikere nélkül sokáig, végtelenül sokáig tartott ez az állapot, miközben tehetetlenül sügyedtem egy új valóság. Mind ismerősebb jelzései felé. Nem tudom, mennyi időt el így. Újabb évszázadai az eszmélésnek, még végre a változások a megismerés új formájaként bukkantak elő. S ekkor összességükben hallatlan felfedezést eredményeztek. A test a testem létezését, szórást a tarkum táján. a melkas ziháló görcseit, tagjaim zsibbadását.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 Márk a matrac szélén ült, sápat volt. Kikapcsolta az ébresztő manipulátorok kínzó eszközeit, a kegyetlen hanggal együtt, és csak azután szólalt meg. Jól érzed magad? Tüdöm nem engedett még szóhoz jutni. Annyira betöltötte az élet lélegzés ritmusa, csak bólintottam. Ha majd fel tud kelni, gyere a navigációs fülkébe, folytatta.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 Mégis ébren kell lennünk, hogy visszairányítsuk a fotonrakétát a földre. Nem lehet a biogenerátort megjavítani? Már próbáltuk. Hiába. Szerencsére palack oxigénünk bőségesen van. Azzal frissítjük a levegőt. Viszont a kilélegzett széndiokszidot nincs mivel elnyeletnünk, tehát valahányszor oxigént engedünk ki a palackokból, nő a nyomás, a széndiokszid megmarad, és végső soron mégis megfulladunk, ha nem végezzük el hamar a visszairányítást. De ahhoz elég a két navigátor, te és Dév. A nagyobb veszélyérzése egyszerre elfelettette velem az ébredés testi nyomorúságait. Ha ilyen kevés a levegő, miért van ébren a másik négy ember is? Mert az irányításon kívül más feladataink is vannak. Visszaérkezésünk ugyanis épp a kevés levegő miatt, hogy úgy mondjam, nem lesz mindennapi. Tudod mi az a G-navigáció? Az aptátorból feltörő hang félbeszakította. – Mark! Mark! Vissza tudsz jenni? – sürgette Tiel. – Igen. Te pedig – fordult újra felém – ha elég erősnek érzed magad, keresd meg dévet a hátsó raktár folyosón. Majd ő elmond mindent, azt is, hogy mi a dolgod. Elment. Én pedig a vibrátorral előírásosan végig magam. Átmentem az uhányzóba fürdeni és borotválkozni, majd tornáztam, végigcsináltam a kötelező mély légzés sorozatot. Majdnem fél óra kötelező egészségügyi előírás, mikor minden perc számít. A gyakorlatok között, melyeket a megszokás gépies sétett, érdekelt, hogy mit csinálnak a többiek. Aptátorommal télhullámára álltam. Az irányítóközpontban a két navigátor és Mark az aggyal számoltak. A C csoportot vidd át a delta mezőbe. Várj, az EF komponenst még egyszer. Még mindig bizonytalan. Nem a mi számításainkban, hanem a relatív csillagtérképen lehet itt valami hiba. Lehetetlen, ez. ezt odahaza százszor átszámolták és ellenőrizték. Akkor sem egyezik. A különbség majdnem három perc. Nézd csak! Két perc és 52 másodperc. Ekkorát csak tévedni lehet. Keressünk másik komponenst, talán, talán az Orion alfáját. Ebből nem sokat értettem, ezért inkább a másodt parancsnokhoz kapcsoltam. Nem lesz nehéz dolgunk, hiszen itt nincs súly. Magyarázta Dév. Kifeszítünk egy kábelt a hátsó zsilip és a két a raktár ajtaja között. A tartályok egyik fogójára csúszóhorgot kötünk, és egy másik kábellel áthúzzuk az egész rakományt. Olyan formán képzeljétek el, mint a régiek drótkötélpályáját a magas hegyek között. Az egész felszerelést átvisszük. Sajnos. Miután nincs más választásunk, mint azonnal hazaindulni, mindez csak holt teher a vikingen. A génavigációs navigációs leszállásnál minden kiló számít. Nyisd ki a következő helyiséget. Ha a tartályokat így a fal mellett rögzítjük végig a folyosón, szőkösen egy ember még szkafanderben is elfér mellette, akkor aztán tulajdonképpen miért kell génavigációval navigációval leszállnunk otthon? A megmozgatott tartályok zaja jelezte, hogy beszélgetés közben is dolgoznak.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 Márpedig a navigátorok minél több komponenssel számolnak, annál pontosabban munkáljuk. Ehhez idő kell. Időzavarba kerültünk, mint a sakkozó. A másik fogóján hurkold a kábelt. Ha így áthúzzuk, keresztbe akadhat a tartály. Már csinálom. folytat közben. A hibernátorok regenerátorai épek, tehát hazafelé ott nem fulladhatunk meg. De gondold meg, mi történne, ha az eredeti programot betartva térnénk vissza a naprendszerbe. Utunk végén 1,2 csillagászati egységnyi sugarú körpájára állítva a fotonrakétát, hogy ott várjuk be a földi szállítórakétákat, melyek bennünket a földre, a vikinget és a fotonrakétát pedig a holdra vinnék. A hibernátorból ugyanabba a széndiokszíros levegőbe kellene kilépnünk, ami elől az űrhajó helyiségeiből oda menekültünk. Tehát értem.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 Ha ez bekövetkezik, évtizedekig ott keringhetünk a megtalálás minden reményen élkül. Ezért nem bízhatjuk magunkat az rádiójelzéseire, Ha viszont G-navigációval közelítjük meg a Földet, a rakéta útja független minden külső irányítástól. Igen, ezzel tisztában vagyok. A supergraviméter megkeresi a Földet, illetve a Földnek megfelelő tömeget. Föld körüli pályára irányítatja az aggyal a vikinget, majd beáll a minimális gravitációs érték, azaz az egyenlítőségjára. Ezen pályán aztán értékeli az óceánok és a szárazföldek közötti gravitációs különbséget. Ebben persze már a radar is segíti, és vízbe irányítja az űrhajót. Így van. A G-navigációnak ez a teljes sémája.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 Ezek az óriási raktárak eredetileg azt a célt szolgálták, hogy az expedíció bolygókon gyűjtött mintáit, kőzeteket, növényeket halmozzunk fel bennük, így biztosítva, hogy maga a viking sohasem legyen túlterhelve az egyes bolygók kutatásai során. Mire Takura és Tenling kifeszítették a kábelpályát, és a hátsó raktárnyilás légzsilépjén át visszajöttek a hajóba, már csak pár tartály volt a viking raktárhelyiségeiben. A többi. Ott sorakozott végig a folyosón. Márk elhívta tent a navigációba. Újabb bonyodalmak támadtak a csillagtérképek körül, és ezek tisztázására a csillagász volt a leghivatottabb. De négyen is percek alatt végeztünk a maradéktartályokkal. Azután mi is skafanderbe bújtunk, gondosan bezártuk magunk mögött a raktár folyosó lakófülkék felé nyíló ajtaját, és teljes szélességében megnyitottuk a hátsó légzsilipet.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 A a közepéből tengelyként merett elő a viking. Belőle a korongpereméig érő vékony, csillogó fonálon, mint kövér pók kúszott felfújt űrruhában a másodparancsnok. Az emberek általában sokféleképpen viselik a tér végtelenségét. Láttam már nem egyszer előtt készülő űrállomások körül röpködni. Kis rakétapisztolyaikkal a leglehetetlenebb mutatványokat végezték, élvezve a súlytalanságot. Én sajnos azok közé tartoztam, akiket a tér szörnyű, szédítő erővel szív magához. Görcsesen kapaszkodtam a kötélbe, pedig tudtam, hogy ha elereszteném sem történne bajom. Nem zohan még sehová, csak csendesen levegnék. Mindegy. Képtelen voltam legyőzni iszonyadásomat. Úgy éreztem zuhanok a csillagok felé, vagy azok esnek rám egy lüktető világmindenség csalóka valóságával.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 Dév valamivel arrébb lebegett a lendülettől, melyel hátulról vakon beleszaladtam. – Na, lássunk munkához! Húzd át a tartályokat, én majd bent elrendezem őket. Jobban ismerem ott a járást, mint te. Megfordultam. Alattam vagy 150 méterre látszott a nyitott légzsilip a viking törzsén. Mögötte, mellette is fölötte. Bár jól tudom, az ilyen meghatározásoknak kevés az értelme, ott volt félelmetes, lenyűgöző végtelenségével a tér, mély-sötét bársonyán színes, idegen csillagszemekkel. Újra megszédültem. Kezem elengedte a raktárajtót, és levegni kezdtem. Dév elkapta a kafanderen válpántját, és visszahúzott a küszöbre. Ismerem ezt az érzést, uraakodj rajta! Nevetni próbált, nevetése kínosan csengett a fejhallgatóban.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 Kudarc! Csúnya és szomorú kudarc! Sérni szeretnék, ha rá gondolok, már pedig folyton ez jár az szemben. És mi van még hátra? Kétségbe esett erőfeszítés, hogy mindezt és magunkat valahogy visszajuttassuk oda, ahonnan elindultunk. Ritkán az is előfordulhat, hogy az erős elkeseredéséből merít erőt a gyenge. Ne felejtsd el, mondtam!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 Pedig az előbb azt hittem, félsz. A tartályuk után sor került a bolygó kutató terepjárók és a könnyű kis helikopterek átszállítására is. Ezek egy másik légzsilip mögött rejtőztek a viking gyomrában. Ekkora hallgatak Takura társult déhez, Mi Andrejjel a vikingről indítottuk útnak a drága, de sajnos én már haszna vehetetlen járműveket.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 S mikor munkánk végeztével kibújtunk szkafandereinkből, meghökkenbe tapasztaltuk, milyen elhasznált és nehéz az utastér levegője. A légzőközpontot ingerlő széndioxid nagy, görcsös lélegzeteink ellenére is a légszom gyötrő érzését hozta magával. Legszívesebben visszabújtunk volna az űrruhába. Hárm közül kettő aludni megy, fogadott bennünket Márk.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 Igazad van, nem legessük. Ahogy a régiek mondták, ne fessük az ördögöt a falra. Aztán a mosoly lefagyott arcáról és keserűen tette hozzá. Bár csak az ördöggel volna dolgunk. Még mindig egyszerűbb lenne, mint ez a távolság és a hibás csillagtérképek. A két mérnöktől igyekeztünk vidáman búcsúzni, de nagyon érzett a vidámságon, hogy nem őszinte. Összeülelkeztünk, szép álmokat kívántunk, és a szavak mögött ott bujkált kimondatlanul a kétség. Vajon lesz-e ébredés a hosszú álom végén? Vajon hányan érjük meg? Az idő múlt. Rendszertelen ritmusa egyszer megszaladt, másszor oly fáradtan vonszolta a perceket, mint mi fulladozó, elnehezült testünket az egyre sűrűbb, egyre romlottabb levegőben. Tágra nyitott szájjal. Állkapcsunk izmai fájó görcsöt kaptak, próbáltuk pattanásig teleszívni tüdőnket. Torkunk kiszáradt, minden lélegzetünket hang kísérte. Rekett, súlyos zihálás. Baljús aláfestése kétségbeesett létünknek. A csillagtérképek korrekciója sikerült, illetve a navigátorok tenling segítségével elég hibátlan komponens találtak, s már csak a pályaszámítás adatainak agyba való betáplálása volt hátra. Ez a csak persze még hosszú-hosszú órákat jelentett. Keserves versenyfutást a fulladással, a széndiokszid minden kilégzéskor kérlelhetetlenül szaporodó mérgével.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 Soha nem kívántam jobban megválni a körülöttem létező valóságtól, mint ebben a pillanatban, és átkoztam a tervezőket a két személyes hibernátorokért. A kis kínai áldozatvállalása számomra egyaránt tűnt őrültségnek és hősiességnek. De akár ez, akár amaz, mindenképpen tiszteletreméltó volt. Nem ellenkezhettem. Márkban már nem volt sok élet, és ami volt, azt az agynak tartogatta.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 Csak általános érvényű törvények, statisztikai átlagok, az azonos körülmények hozta egyezések. Nézd meg az idegen csillagnak a fényét! Ha minden magyarázat nélkül beraknál ebbe a megfigyelőbe egy tapasztalt csillaghajóst, aki nem tudná, hogy hol van, mit gondolsz, milyen következtetésre jutna? Az ott a nap, mondaná, bökött a tüzes fehér korong felé. És ha csupán a szokásos gyors rutinmérésekkel vizsgálná a tautszeti fényét... Csak akkora eltéréseket találna a színképben, a sugárzás intenzitásában, a csillag tömegében, amit joggal tartana a műszerek hiba határán belülinek. Azt hinné, hogy valahol a föld és a Vénusz között repül 7-8 csillagászati egységnyire a naptól. A levegőt átforrósította az ablakokon beömlő sugárözön. Lankasztó meleg volt, de tent nem zavarta. És ha a másik oldalra néz,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 Mit akarsz ezzel mondani? Csak azt, hogy... hogy... Megakadt a szavakat kereste. N nem akarom utunk nagyságát lekicsinleni. Ha az ember szemszögéből nézzük, roppant nagy. Új, eddig ismeretlen nagyságrendbe ugrottunk. Oda, ahova eddig, még a kutatások századaiban is, az ember csak a gondolatával ért el. De éppen ezért nem volt kézzel kézzelfogható realitása ennek a nagyságrendnek. Most megtettük azt az utat, és ez több, mint ami valaha is történt válásunk óta. De ha a galaktika, a csillagok mértékével nézem, utunkon voltaképpen sehova sem jutottunk. Hogy érted ezt? Talán egy hasonlattal tudnám a legjobban megmagyarázni. Állsz a tengerparti homokon, előtted a hullámok csapódnak a parthoz, fölötted úsznak a felhők.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 Csendben méregettük egymást, és közöttünk a szűk megfigyelőben ott lebegtek a szavak testet öltött, és mégis megfoghatatlan képei. Tenger, felhők, szél, hullámok, fák, zöld fák. Sokáig hallgattunk. Azután Ten a szem előtt belekapott a levegőbe. Kihúzta a derekát. Hát igen!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 Fényük átszúrta vastag üvegen. Újra elkapott a végtelen örvénylő szívása, mint a kábelen. Pillantásom csillagról csillagra bugdácsolva, egyre mélyebbre, egyre messzebb szédült, hiába keresve a mindenség nem létező határát. Nem. Az ember sohasem lesz ura a csillagok világának. Kimerészkedve közéjük, talán nálunk is messzebb juthat. Önmagántúl növő hősiességgel, peremtő értelmének mind tökéletesebb gépeivel, ideig óráig dacolhat az űrrel, de az mindig gyilkosa marad fehérje jeszintézisen felépült életének. Ha csak egy pillanatra figyelmen kívül hagyja vagy megsérti a kozmosz törvényeit, elpusztul. Atomjai beleolvadnak az anyag nem földi, nem emberi méretű örök mozgásába. Gyenge vagy, és végtelenül hitvány, üzent a csillagok fénye. A mi törvényünk az erős, az egyetlen törvény. Te csak a kivétel vagy. Az esetlegesség egy határesete. A sugárzás, a nyomás, a gravitáció egy-egy szűk tartományának fogja aki csak úgy tolakodhattál közénk, hogy ellesve törvényeinket, iszonyú erőfeszítéssel magaddal cipeled azoknak a körülményeknek mesterséges kis darabjait, melyeknek szerves életed létrejöttét köszönhetted évszázmilliókkal ezelőtt, s melyeknek mindig rabja maradsz. Azért jöttél, mert örök nyugtalanságot keresi az ismeretlent, és benne a hozzád hasonlót, és az attól eltérőt is. Még az értelmed megemésztheti, és világképedbe illesztheti. Ott, a kis negyedosztályú sárga csillag bolygójának gázburka alatt, ahonnan indultál, jól sejtetted, hogy amit te életnek nevezel, van sok helyütt közöttünk. Abban a darabjának is a térnek, melyet most oly kétségbe esetten nézel. De ahhoz, hogy megtaláld, még nem tanultad meg eléggé a törvényeket. Beleszaladtál a végtelenbe, ahogy te képzelted, és alig léptél egy arasznit, ahogy mi láttuk, már is megroncsolták magaddal hozott otthonod vékony házát. Azok a kis porszemek. Melyeket ti Meteornak neveztek. Most aztán kutatás, hősírohanás rohanás helyett csak egy utad maradt. És hogy visszajutsz-e, az attól függ, jobban eleget tudsz -e tenni törvényeinknek, mint eddig. Vagy örökre közöttünk maradsz. Hulk jelzés búgott fel a planetoszkóbból. Ten izgatottan kiáltott. Mark!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 Nem. Félix és Robert így se sokáig húzzák. A ti adagotok nem jelent lényeges rövidülést. Oxigén. Oxigén. Torkomban előre éreztem hűvös ízét, az első nagy belélegzések gyönyörűségét, mikor pár percre alább hagy a lassú fulladás őrítő, tehetetlen nyugtalansága.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 Megkezdjük az irányba állást, a következő korrekciós manőver előtt szólni fogunk. Nem az esés döbbentett meg, alig fél méter magasból vágódtam hasra, hanem a magyarázat. Félix véletlenül nyomta meg az indító gombot. Már itt tartunk? Mi lesz a valóban komoly feladatok megoldásával, ha már... Nem volt időm tovább töprengeni, mert felhangzott figyelmeztetése.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 Nem akarom Márkot felizgatni, azért üzenem ezt így, célzott előbbi mozdulatára. És használjon bőven oxigént. Most már úgy is mindegy, vagy sikerül, vagy nem. Sies vissza! Lódított megbúcsúzóul. A lökés lendülete tovaröpített a folyosón. Ten vissza sem fordult munkájából, mikor beléptem. Megtaláltam a második és a harmadik bolygót is, újságolta, majd méltatankodva hozzátette. Nem tudom, miért intézte el ezt a nagy eredmény Dave, olyan röviden, mikor az előbb odaszóltam. Ott voltál még? Vagy valami baj van? Egész utamon kínzott a kísértés, hogy kinyissam a ballon szelepét, hogy végre szétfoljon a torkomban az áhított hűvösség. És most előbb magyarázatot követel. Felelet helyett arcába irányítottam a vékony sugarat, majd magam felé fordítottam, bele a tátott számba, eléje tartottam a nyelvem, az orrom. Nem tudtam betelni vele. A tüdőmet átfogó pánt végre megoldódott. Csak azután adtam át, aptátorát lefogva, dévüzenetét. Látszott, hogy gondolatai a további bolygók felé kalandoznak, mert csak ennyit felelt. Rendben van, majd szóljatok. Félreértett közömbössége hozott. Ember, nem érted? Az életünkről van szó. Térj észre, rángattam a karját. Félix haldoklik, Márkis. És az irányt még mindig nem tudták beállítani. Ez az egész neked csak annyi, hogy rendben van. Kicsit felemelte hangját, de ez tőle több volt, mint mástól a legvadabb kiabálás. Lefogta a hadonászó karom. Nem, nem annyi.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 Csendben álltunk egymással szemben. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy szégyenemben még szégyenletesebbet teszek. Megütöm. Kezem elengedte a tartályt, melyből halkan sziszegett elő a maradék oxigén. A szelep valahogy lefelé fordult, az összezsugorodott ráncos ballon ten arcába vágódott. Szelíden félretolta, és nagyon halkan mondta. Most újra az a Tenling volt, aki a hibernáláshoz hosszas megfontolás után jázmin illatot választott. Szépen meghalni, az is nagy dolog, ha már nincs más választás. Nyugodj meg, Gregor, menj vissza Défhez, és hívjatok, ha szükség van rám. Addig pedig... Nem fejezte be. A műszer már hívta szaggatott bógásával.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 Erejük minden maradékára, évek hosszú során szerzett minden tudásukra szükségük volt, hogy életük legnagyobb és talán utolsó feladatát, a fotonrakéta pályára állítását befejezzék. Az agy szédületes irammal követte tilparancsait, mintha gondolkozó készségének, memóriájának minden tudó kapacitása érzelmi kategóriákra is kiterjedne, és most aggódó figyelemmel segítené munkájukat.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 Till félholtan sem engedett a szabályzatban előírt felhívásból. Előtte tíz! Csodálkozva néztem dévre. Ha Till most indít, miért oldozta fel Félixet? Megértette pillantásomat, és válaszkép tehetetlenül tárta szét a karját. A korrekciót másodpercnyi pontossággal kell kezdeni. Már nem volt ideje, hogy visszakötözze. Engem félkézzel saját üres helyére nyomott, ő pedig az üléssel együtt átkarolta a Félixet. Három, kettő, egy... Tél újra ráfeszült az indítóra. A gravitáció a mellünkre ugrott. Összepréselte a halálfélelem görcsében vergődő tüdőt. A képernyőre vetített koordinátorrendszer hálója vibrálni kezdett. Lassan elcsúszott, mintha belenyomta volna a súly a képcső mélyébe. Aztán Til keze elengedte az indítót. Oxigét! Bőven pocsékoltuk az éltető sugarat. Tudtuk, ha takarékoskodnánk, sem érnénk vele már semmit. Csak rosszabb lenne. Öt percetek van, hogy levigyétek, mondta Till.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 Márk karja nem esett vissza, ott leveg a levegőben, de az élet, a szervezet mozgás eltűnt ülésbe szély az ott testéből. Dév megperdült, a karomban nyomta Félixet és a parancsnokhoz ugrott. Mark, Márk, beszélj, felej, mi van veled, hallasz engem? Megragadta a levegő készpulzusát. Csendben sokáig vártunk. Él. Megnyugodott valamennyire. Már azt hittem szívbénulás, őt is levészszük. Most már nem, csak három percetek maradt. Akkor kötözzük vissza. Alig helyeztük őket biztonságba, tél indítása nyomán már is újra ránk vetette magát a súly, felemészve életünk, ellenálló képességünk újabb részét. Utána szerencsére hosszabb szünet következett, majd negyed óra.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 A súlytalanságban éppen elég a saját testet beidegzetlen mozdulataival törődni, hogy baj ne érjen, és kétszeresen fáj, ha vigyázatlanságod miatt nem te, hanem maga tehetetlen társad kapja az ütést. Az utolsó mozdulat helyzetében maradó végtagjaik minduntalan a folyosó falába ütöttek. Szerencsére Dév, mint veterán űrhajós, minden fortéját tudta ennek a kényes feladatnak. Még nekem is segíteni tudott, és így lassan átnyomakodtunk a légzilipeken. A hibernálással hamar végeztünk. A doktorok annyit fontoskodnak ilyenkor, magyarázta Dév, hogy rendszerint azért felejtenek el valami igazán lényegeset. Vérnyomás, kardiogram, vesefunkció. Úgy. Az emésztőcsatorna szerencsére üres, szegényeknek igazán nem lehetett étvágyuk. De legalább most nincs gondunk vele. Na most a bioáram szinkronizálása. Boszorkányos gyorsasággal dolgozott, mint mindig, most is bámulatra késztetett. Mindenhez értett, amit a mikorunkban egyáltalán megtanulhatott valaki. Az elektróda alá tegyél egy tampont, nehogy kidörzsölje a fejbört. Ez nem volt benne az előírásban, de éppen ez mutatta, hogy a feketében nem csak hatalmas tudás, hanem szív is van. Kész. Jöhet a Somnifer.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 A navigációban eszméletlenül találtam Robertet, és amikor az aptátoron kétségbe esetten hívtam d és tent, csak a feketétől kaptam választ. Rohanja megfigyelőbe, és hozt a navigációba, addigra én is ott leszek, utasított. A hangján éreztem, hogy már is rohanna tilhez, de nem hagyhatta ott a hibernátorokat, még nem végzett a levegő kicserélésével.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 Megfulladsz, elpusztulsz, énekelt a viking, és az atomtelep utolsó kilovatjával a mi életünknek is vége. Te akkor már rég halott leszel. Tested itt bomlik majd fel a mi fényünknél, a mi sugaraink között. Hol tud után is szolgálunk téged, ember, aki megalkottál bennünket? De segíteni nem tudtok rajtam.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 Emlékszem, hogy több korrekciós ciklust végig szenvedtem félig öntudatlanul, és arra is, hogy világosabb pillanataimban a sok éves beidegzés nagyszerű reflexeivel, melyek tőlem függetlenül önállósultak és hűségesen megőrizték a számtalan ismétlés mozdulatait, még számolni is tudtam, segítettem Dévnek, aki lihegett, fújt, csapkodott maga körül,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 Aztán újra számoltunk, majd újra nyögtünk, mikor számításaink eredményeként a fúvókák megint közelebb fordították néhány fokkal a rakétát a kiszámolt pályához. Az egész a szenvedés örökké való pokla volt, folyton ismétlődő körforgásával a szurkálást követő eszmélésnek és számolásnak, az öntudatlan taszító súlynak, ahonnan megint a tű fájdalma emelki. ki. S valahonnan, a tudat eddig ismeretlen dimenziójából ébren láttam az egészet. Azt is, mikor ájultam, feküdtem, és dévkeze a fecskendővel a bőröm felé közeledett. A remegve csúszó koordináták kettős hálóját, melyek minden korrekció alatt végtelen lassúsággal közelebb kerültek egymáshoz, de mégsem engedelmeskedtek akaratunknak, hogy végre fedjék egymást, igazolva, hogy a rakéta végre a számított pályán van. Nem tudom, meddig tartott. Csak arra emlékszem, hogy Dév kezét éreztem, és combom izma megfeszült, várva az újabb döfést. Ehelyett azonban Dév kioldotta a hevedereimet, és elindult velem. Mi? Miért? Csak ennyit nyögtem, de megértette. Sikerült? Érted? Sikerült! Felelt vékony, reked fejhangon. Nem tudtam, nem is érdekelt, hogy síre, e nevete, vagy csak a fuldoklás változtatta el így a hangját. Végtelen boldogság öntött el, nem a siker diadala. Annak örültem, hogy nem kell tovább számolni, szenvedni, megfulladni és újra feltámadni. Akkor, akkor alhatunk. Odaviszlek.